Прошепотів Славко: Очі нантіс спалахнули. Людина то пуп'янок небувалої казки. На весні дерево стоять непоказні безвидні, а потім встає сонце, лине тепло весняної любові, і настає чудо. Сади цвітуть, над землею йде казка. Чуєш, Славко? Люди пуп'янки майбутні квітки. Це може здійснити людина, коли збагне, що вона незмір'яно сильна. Казкарі-герої знали про це. Згадай, що в касті все вдається героєві. Навіть смерть відступає перед ним. Ти думав, чому це так? Я приймав казку так, як вона є. Я вірив їй. Чудово. Ти вірив. Вір і тепер. Ти пуп'я над квітки. Ти розкриваєшся, розквітаєш. Чуєш? Чую, Нанті, прошепотів хлопець, вже не відчуваючи під собою землі. Танули в обриси дерев, і мла застилала очі Славкові. Паморирчилася голова. Незрима хвиля гойдала хлопця в ніжних обіймах. Потім перед заплющеними очима зажевріло світло. Він глянув і побачив сліпучо-золотаву квітку. Її мерехтливі плинні пелюстки грали, ніби веселка, невпинно розквітали, зникали і знову народжувалися. Ніжні бузкові течинки ронили в простір сріблястий пилок, дихали ледве відчутним тонким запахом. Квітка наблизилася, охопила Славка теплим вогнем, щезла. «Давай!» – проспівала Нанті. Він отямився від забуття, підвівся. Дівчинка стояла перед ним, ще прекрасніша, ніж до цього. На голові в неї був пригарний вінок із живих квітів. Хвилясті соняшні коси спадали потоком на плечі. Легка райдужна сукня здавалася крильми, що охоплювали її сильне променисте тіло. Славко від несподіванки не міг промовити й слова. Лише дивився і усміхався, сп'янілий від щастя. — Не дивуйся, — сказала Нанті. — Ти теж змінився. Ти прекрасний. Вони взялися за руки, пішли між деревами. Їх вітали сосни, дуби і квіти, такі, які раніше знайомі, тільки й дуже відмінні. Славко дивився на них, намагався збагнути, в чому ж та зміна. Нарешті збагнув. Пробудженість. Все довкола прокинулося, не спить. Усе дихає, плине, відчуває, зливається з довколишніми явищами, речами, істотами, від листя дубів, від стовбурів сосен, від квіткових пелюсток котяться хвилі ніжності, вливаються у тіло Славка, і він яскраво і глибоко розуміє велику єдність усього живого. Де ми? Невже у твоєму краю? «На шляху до казки», мовила Нанті. Хлопець мовчав. до його свідомості почала доходити просто правда її слів. «Так несподівано, так неймовірно. Ми всі живемо серед чудес і див. Ми діти, казки і небувалого, тільки часто забуваємо про це». «Я почула твою думку», прошепотіла Нанті. «Гарно мислиш. Як тут Тихо, сказав Славко, невже в краю каски вічний спокій? Без тривог, без небезпек. О, смішний хлопче, засміялася Нанті, вибирай собі будь-яку дорогу. Вона обняла його за плечі, блискавиця розірвала простір надвоє. Ніби розпанахалася блакитна запона. У той отвір ринули густі насичені грозою запахи моря. Нанті Славком стояли на носі корабля, який різав грудьми пінисті хвилі. Над головою лопотіли блакитні вітрила, удалеч шкотилися грізні вали. «Де ми?» — закричав Славко, присилюючи гуркіт моря. «На шляху казки!» «Ти боявся спокою? Його в казці немає, вибирай найнеспокійнішу путь!» «Але ж це мана!» «Що?» «Ця буря!» Дракони, якщо вони тут є, подвиги, це нам здається. Мана, Нанті загадково усміхнулася, спробуй присвідчитися.